Болільникам і на думку не спало, що разом з темнобурою сірізної руїни, затемненої негодами, припаленої спеками, зник із підшепуреного об'єкта і той дух грізності, що тут жив, дух подвигу невідомих людей. Обійшли з Єлькою, обдивились руїну. Мачуха епоха здебільшого такого типу пам'ятки нам залишила, сказав сумовитою іронією Баглай. А ми з тобою хіба не пам'ятки, подумали з Обоє живі пам'ятки війни. Тобі твій батько хоть прізвище залишив, а мені що? Дочці матері одиночки, мов від Святого Духа вродились. Може, і назву села забув? Як сіро-шинельна тінь фронтів, пройшов він осінніми степами, переночував і більше ніколи не відгукнувся. Чи може в останню мить, у мить розлуки з життям, згадалась таке йому летюча, однонічна любов десь в українському степовому селі? чи не тут він десь в цих бур'янах і головою наклав. Поліг смертью хоробрих, не віддаючи того, що він омирає батьком, що виросте нього донька на трудних довинних карчах, та ще й не огриском якимось виросте, а красу нею ж таки, чорт візьми. Інакше, бо не зачепився б такий хлопець, як оцей, ніби вимріяний нею студент, що ночами з несплячки усе блукав по своїй зачіплянці. Прийшов сьогодні, впевнено підняв із за столу, Вивів на двір. Чому він був певен, що Єлька встане? Без вагань кине свого женихай піде за ним. Помітив щось за нею? Чи легковажною йому здалась? Є така познака в ній? Коли вже опинились за хвірткою, Баглай міцно взяв її за руку, Наче боявся, щоб назад не втекла. Не випускаючи руки, запитав з теплотою в голосі. «Куди ж підемо?» «Хоч на край світу». Вперше за вечір усміхнулася Єлька і повела їх ніч плева на край світу Чіплянського, що дотом кінчався. Світять озера їм, і небо заводське цвіте над ними багряно. Посидять на доті, приходять, де трав'янісці, вибалочки понад Дніпров'ю, де й до них ходили колись, і після них ходитимуть, і небо їм світитиме теж. Як легко, як вільно було Гільці з ним, наче від народження знала його. Коли говорилось, говорили. Коли виникало бажання помовчати, примовкали, не почуваючи від того незручності, їм і в мовчанні теж було гарно. Співи зачеплянські докочувалися сюди, Там все ще гуляли, будили селища гуком, І хлопець, сидячи поруч неї на доті, З внутрішнім трепетом слухав ту пісню, Слухав, як душу свого народу. Так її розумів, Яка вічна поезія може бути Вичарована із слова, Із звичайнісінького, ніби ж буденного матеріалу. Гусоньки, огірочки, плаває відеречко, А як багато сказано, і запитав, «Ви співаєте, Єлько?» Сказала, що співала колись. В Селівна гарно співають, не всі ще пісні за кокорудзою та силосом позабували. Її заливало щастя, і вона пила це повітря, цю зоряність неба, тишу озер, звідки це на неї знайшло? Не все ніби осяялись навкруги, все сприймаєш інакше. Що ж це воно таке є, таємниче, всесильне, що раптом пробуджується в людині і що його, мабуть, і наймудріші мудреці не можуть розгадати Скільки разів ходила через сік у до Бакена, козяче пустирище було, та й усе, тільки сердеас, коли в ноги наганялись тут колючок кікірців, а зараз, наче пилута з очей зійшла, якийсь покров з усього знято, все відкрилося в інших барвах, наповнилось непоміченою до цього красою. І студент, що недавно ще був недосяжним, уже поруч неї сидить, читає вірші іспанського поета і вони зливаються з горкотанням поїзда по мосту, що далеко за у тиші ночі. Звідкись і кудись. І в теж була поезія. Баглай ніби обтаровував Єльку щедрістю своєї душі. До чого тільки торкався поглядом, все в нього ставало небуденним. І заводські заграви, що окутують титана, і ці пустирища, де в його уяві вже виростають споруди незвичної архітектури. Якесь сонячне місто для людей, для людей, а не для трамваїв. Навіть і та комишинка, що в багрянці озера поставила свою тінь, і вона робилась незвичайною. Виявлялась комишинкою митця, однією з тих комишинок, що з них було виплетено прообраз собору, його перший маленький макет, що підліткові на долоні вміщався. Ніч ніжності. Такою вона була ця ніч. Коли йдучи набралися єльці піску в черевичок, і вона нахилилась витрушувати, Микола підтримував її. І Єлька почула його схвильоване дихання. Ніжну мову руки, що підтримує її так, мовби вона якесь серпанкове створіння, з яким тільки можна поводитись так голубливо, ніжно. Після того ішли вже весь час, побравшись за руки, мов боячись загубити в темряві одне одного. І так і тимуть. І ще розміятись буде він, коли Єлька розкаже, як Микола тоді наче цікаво неї, подавшись із рюкзаком через городи до автобуса. Сміється. Зовсім інша була причина. З другим механіком порушилась тимчасова гармонія. Не хотілося на побачення з бюрократами йти, проштовхувати свої димовловлювачі. А це ось на спортивних змаганнях був у сусідньому місці металургів. Виборював першість з академічного вистування. І вже заграла Єльчина уява. Вже мчить по Дніпру стрілою золотистою човен отой гострий, довгий як риба меч, розтинає гладінь. Це ж, звичайно, на такому він змагався, переміг. «Енне місце», – жартує Микола, – «часті жалюгідних непрезерів». Чесно, грівчуба, але, як кажуть в таких випадках, брати росіяни, уви. Не був видно тим засмучений, і це також подобалося Єльці. Під дамбою, що відділяє шлакоблоковий завод від Кочугур, жужелиця тріщить під ногами. Темніє на дні вибалка рогоза. І ця рогоза, який все довкола, теж промовляє до баглая. Він розповідає Єльці, що раніше й тут було озеречко. Сага карасів малеча ловила. А якось джерело прорвало. Кілька днів величезний горб води яворився клекотав посеред саги. Адміністрація заводу, з перелякучи, що сто мішків піску та жужелиці туди. Забили джерело, не стало води, а дурні зостались, пожартував сумовито цікавився, що Єлька читає. Став висміювати різні так звані колгоспні та робітничі романи, що діляться суворістю кастовою. Один від Шелюгівської ферми до собору, а другий від собору, де зона міста починається, і вже до самої домни. Іншому героєві сюди дасть вхід заборонений. Люди скрізь туди, роздумував у голос. І праця скрізь праця, якщо тільки вона справжня, а не безплідна метушня. Бо їй така. Буває лише видимість праці, самообман. Ох, скільки в нас ще забирає енергії така праця метушня, галаслива, вислажлива, але насправді нікому не потрібна і, по суті, безглузда. Якщо ж вона справжня, то в ній навіть у шпачишині, на грядці, є своя мудрість і свій смисл. А ніч пливе, небо багрянеться. Буде ще потім стояння неподалік щогли, однієї з тих, що пішли через кочугури аж за Дніпро, та у формі рогачика. Інша з коромислом на плечі, а та як вила. Постоять, послухають годіння, тремтіння її. Теж своїми напругами живе. Своїм наелектризованим залізним життям. Стоячи близько не до одного, слухали щоглу нічну. Бачили бура вирування димів над заводами. І несміло сміло голублячи хлопцеву руку, відчула яйка і другу його в себе на плечі. Боялась, щоб не прийняв. Щасливе охмеління не покидало її. Що ж воно таке? Справжнє почуття. Оте, що в піснях його названо коханням. Спорідність душ, близькість, в раптом починаєш почувати свою людську повноцінність. Чи вибух взаємної ніжності, що як джерело те, несподівано відкрившись, ударить з глибини. Явориться на сонці, клекоче, кипить нездоланно. Чи ще щось? Так, це воно. Оте, від чого так солодко завмирає душа. Воно тут явилось єльці як відкриття. Всім людям сказати зараз могла б. Я знаю, знаю віднині. Кохання це ніжність і чистота, ніжність, що дужче за смерть. Не хотіла мати від нього ніяких таємниць. Розповіла б йому все про тяжку свою славу, про терне, які перейшла її душа доки опинилася рецієї щасливої кучугурної ночі. Але коли тільки починала торкатись на болілого, Микола сам перепиняв, мов би, відчувши біль якоїсь ще не загоїної душевної рани. Потім, зараз не треба про це. І вона відчула, що справді не треба. Найкорожчі у світі ночі, ночі закоханих. Не щуєшся, як із майне така ніч. відпливе зорями, відбагряніє загравами за Дніпром. Замерехтить сріблястий туман світанку над сагою, і садки зачіплянські наскрізь просвітяться, розвиднятись буде. І хто з людей і із тих, хто найраніше встає, побачить, як двоє виходять із ночі, взявшись за руки, згадає і свої сріблясті тумани тих найщасливіших світань, що зустрічали двоє закоханих десь біля хвіртки, коли вже й пора, а розстатись не сила, бо не все ще переговорено, не надивлено, що йому на неї, а їй на нього».